السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله عنده كثيرة ونبيه فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان كده يوم الدين أيها المسلمون معاشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون حضرين Jamaah salat yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita guna melaksanakan salah satu syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan setiap kaum muslimin Yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hidup dunia ini adalah perjuangan Dunia ini adalah tempat beramal Dunia ini adalah beda jihad yang tidak akan pernah berakhir kecuali dengan kematian. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan baginya jalan-jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala bin dalam surat al An-Kabut Waladhi nazara nufi'na lana diyanamun subulana. Wainallah ala al-sinin dan orang-orang yang berjihad karena mencari keridhaan kami kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya dan sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik masyrok muslimin wa rahimanya Allah jihad seorang muslim di dunia ini adalah dalam dua hal mula zaman wal muhafazatu 'alayha terus menerus di atas ketaatan dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan dan menjauhi serta tidak mendekat kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang berjihad dengan dua jihad ini barang siapa yang berjihad dengan dua jihad ini maka telah di akhiratnya dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu Keberuntungan itu adalah apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu di dalam surah al Imran ayat 125, ayat 185. Faman yuzukhu jaha an-nar wa udkhira al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud <laughs> illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu tiadalah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu Masyarakat muslimin inilah dia keberuntungan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan yang hakiki ketika seseorang diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamdulillah Saudara-saudara, jamaah salat itu yang berbahagia perlu kita ditahui dan difahami bahwasannya surga yang diidamankan oleh setiap muslim dan muslimah memiliki tadir yang menutupinya memiliki tabir yang menutupinya dan mengitarinya demikian pula merakaat yang ditakuti yang dikhawatirkan oleh seorang muslim dan muslimah memiliki tabir dan penutup yang mengitarinya tabir masyarakat muslimin rahimahni wa rahimahumumullah barang siapa? barang siapa? yang membuka tabir yang merupakan penutup surga maka dia akan sampai kepada surga Allah Subhanahu SWT dan siapa yang menutup membuka tabir, yang dimana tabir itu adalah penutup neraka, maka dia akan sampai kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tabir yang dimaksudkan adalah apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Huffat al-jannatu bil-makarir Wa huffat al-naru bil-shahwat Sesungguhnya surga itu Di'itari oleh perkara-perkara yang dibentik Dan meraka di'itari oleh shahwat Dalam hadith riwayat Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW Hujibat al-naru bil-shahwat Wa hujibat al bil-makarir Sesungguhnya meraka itu Ditutupi oleh tabir syahwat Dan surga itu Ditutupi oleh tabir perkara yang dibenci Ditutupi oleh tabir perkara yang dibenci Masyarakat muslimin Jamaah salat itu yang berbahagia Setelah diketahui Bahawasanya Tabir Yang menutupi Surga itu adalah apa yang dibenci oleh manusia dan tabir yang menutup neraka itu adalah syahwat maka ketahuilah ulama barang siapa yang membuka tabir penutup surga maka dia akan sampai kepada apa yang di balik tabir tersebut dan barang siapa yang membuka tabir neraka maka dia akan sampai kepada apa yang di balik neraka di balik tabir tersebut yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kejelasan hadis ini datang hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lamma khalaqallahu aljannata wan nar arsala jibril ila jannah ketika Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril menuju surga Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ilah, wandur ilha, wandur ilah ma'abdetu fiha". Pergilah ke Jibril, lihatlah surga dan lihatlah apa yang telah kusiapkan bagi penduduknya di dalamnya. Kemudian Jibril masyurul ma muslimin, wa ma muslimat pergi ke surga dan melihat surga. Setelah dia melihatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan, "Wajdatuka". La yasma'u biha ahadun illa dakhalah demi kemuliaan-Mu tidak ada seorang pun yang mendengarkan surga melainkan dia akan memasukinya demi kemuliaan-Mu kata setelah melihat surga tidak ada seorang pun yang mendengarkan surga melainkan dia akan memasukinya kenapa wahai muslimin kenapa wahai muslimin karena surga keindahannya tak tertandingi Kenikmatannya, kenikmatan di dalamnya tak tertandingi terus menerus Dari berbagai macam makanan dan minuman yang disukai Pakian yang terbuat dari sutra, emas dan perak Istana yang indah Istana yang indah Kemudian gadis-gadis sebaya Dari kalangan bidah jari-bidah jari Yang tidak pudar kecantikannya Yang terus menerus bertambah kecantikannya Tidak haid, tidak nifas, tidak melahirkan jika barulah di dalam kita penting, jika tidak mengapa tidak mengkhabar hajatnya, tidak keluar dari lisan mereka kecuali apa yang baik dan apa yang menunjukkan hati, tidak terlihat dari mereka apa-apa yang menyakitkan hati seorang Muslim. Itulah bida dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wfi dzalik fil yatanafasil mutanafisul. Maka dengan yang demikian itulah orang-orang hendak berlomba-lomba kaum Muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun manusia Muslimin apa yang terjadi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar surga itu dikitari oleh al-makari oleh perkara-perkara yang dibenci oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa ini. Malaikat Jibril kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melihat surga untuk kedua kalinya "Igraj ya Jibril, pandanglah ia dan apa yang ku sediakan lihatlah surga dan lihatlah apa yang telah aku siapkan untuk penghuninya. Jibril pergi melihat surga. Ternyata surga itu telah diisi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh perkara-perkara yang dibenci. Kemudian Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengatakan, wa izza tu dummik mulia Nuhirallah. Dummik mulia Nuhirallah. Lepas kasih Tuhan yang berkuliahlah hadir. Sungguh aku takut. Sungguh aku khawatir. Tidak ada seorang pun yang akan mampu memasukinya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu masuki. Kenapa masyarakat muslim Karena surga diisi oleh perkara-perkara yang tidak disukai perkara-perkara yang berat bagi jiwa ini untuk melakukannya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah salat kuasa zakat baratullah fikir oleh kerana oleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhaiylazina amansbiru wa sabiru wa rabidu wa layawana maramiin beriman bersabarlah kalian Kokohlah kesabaran kalian dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan-perbatasan negeri kalian. Allah Subhanahu Wa Taala menafikan, Wa murahlah kebiasaan yang waswibir aleha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan solat dan bersabarlah kalian di atasnya. Perkokohlah kesabaran kalian di atasnya. Ibadah solat adalah ibadah yang sulit. Ibadah solat adalah ibadah yang berat ketika seseorang. Hidur dengan nyenyak Kemudian dikemandangkan adalah suhu Dia harus meninggirkan rasa malas Rasa mangkut itu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu SWT Demikian pula puasa Meninggalkan makan dan minum Baratulah Sikum ini adalah sesuatu yang berat, Mengeluarkan zakat silaturahim dengan ikhlas Dan juga amalan-amalan ketaatan lainnya Semua itu adalah perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita yang terasa berat dilakukan oleh manusia. Namun itulah tabir yang menutupi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana kita, bila kita melakukannya. Maka kita akan sampai kepada apa yang di balik tabir itu. yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimahnya wa rahimahumullah. Rahimah, Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kepada Jibril untuk melihat surga. Untuk melihat neraka. Idhab keleha, wantr ilah ma agdetu liah lihat lihatlah. Apa yang telah tiadkan untuk penghuninya di dalamnya. Kemudian Jibril masyurat muslimin, raya masyurat muslimin masuk dan pergi ke surga, melihat dan pergi ke neraka untuk melihatnya. Setelah itu ternyata Jibril melihat neraka itu yer ke buah buah bardo. Sebahagian yang lain menaiki sebagian yang lain. Gejolak apinya begitu dahsyat, kengerian yang luar biasa, yang dilihat oleh jibril di dalam neraka. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan wahai dzatku demi kemuliaanmu, la yasmau bihaa hadun, la yasmau bihaa hadun saya berkuliah. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan neraka. Kemudian dia masuk ke dalamnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan kengerian neraka. Kedahsyatun adabnya, Berbagai macam peneritaan Dan siksaan yang di dalam Kemudian dia masuk ke dalam Artinya dia akan berjuang Bersungguh-sungguh Agar dia selamat dari neraka Allah Subhanahu SWT Bagaimana tidak masyarakat muslimin Neraka dipenuhi Dengan berbagai macam adat Api yang ada di dunia ini Adalah satu bagian Dari tujuh puluh bagian Api di neraka jahannam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum allati tuqidunaha juz'un mu'ajidun min nar bijahatan, neraka api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Satu bagian saja dari api ini, wahai kaum muslimin, akan menghancurkan dan meleburkan tubuh kita. Bagaimana bila yang menyiksa kita itu adalah api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia ini Masyurah Muslim ini Sungguh sangat memberikan Sungguh sangat menakutkan Nah, kalau tubuh ini Tubuh yang lemah dan kerja ini Disiksa di api neraka Hancur Namun kelah orang-orang kafir Namun kelah orang-orang kafir Allah jadikan tubuh mereka besar Disebutkan dalam hadis yang sahih Riwayat akhir ini dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taal bahwasanya tubuh wajib orang kafir di neraka nanti adalah empat puluh dua hasta dan tinggi mereka sebesar gunung Uhud tempat duduk mereka seluas jarak antara Makkah dan Madinah tempat duduk mereka adalah seluas jarak antara Makkah dan Madinah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tubuh mereka begitu besar sedemikian rupa? agar mereka benar-benar merasakan azab neraka jahannam yang sangat pedih agar mereka benar-benar merasakan azab jahannam yang sangat pedih karena tubuh yang kecil bila mereka dibangkitkan dengan tubuh yang kecil yang ada di dunia ini kemudian dilemparkan ke di dalam neraka betapa cepatnya akan hancur lebur oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh mereka sebesar itu masyarul muslimin rahimani wa rahimukumullah Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk pergi ke neraka untuk kedua kalinya. Setelah neraka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditutupi dan tirai oleh syahawat, oleh perkara-perkara yang disukai dan disenangi oleh manusia. Malaikat pergi melihat. Nah, setelah itu kembali setelah itu kembali malaikat jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa dan mengatakan wa 'izzatuka demi kemuliaan wa 'izzatuka demi kemuliaan la fadhasaita alla yanjha minha ahadun fa idkhulha aku khawatir aku takut tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka kemudian dia memasuki ketika khawatir malaikat jibril Setelah neraka itu diidari oleh perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Dan perkara-perkara yang disukai oleh manusia di sini yang dimaksudkan adalah syahwat yang haram. Perkara-perkara yang haram. 6 jutaan, ratusan juta, puluhan juta riba dan haram. Transaksi-transaksi haram diidari oleh barakallahu fikum. Mu'amalah-mu'amalah mu ribawiyah. Neraka itu diitari ma'asyurah muslimin Oleh wanita-wanita cantik yang menyeru kepada neraka jahannam Diitari oleh Ghibah wasif Diitari oleh Namimah al-Babba Dan berbagai macam nafaka yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala Perkara ini harus ma'asyurah muslimin Diberikan perhatian yang besar Betapa neraka ini sangat menakutkan Kenapa sampai Jibril takut bahawa tidak ada seorang pun yang akan selamat dari neraka. Karena begitu mudahnya seorang Muslim terjatuh kepada kemaksiatan. Begitu mudahnya seorang Muslimah terjatuh kepada larangan Allah Subhanahu Wataala. Hanya ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diraikan oleh Imam Maktabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan: "Dharab Allahu matalam siratul mustaqimah." وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاه وعلى أباق الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخل الصراط جميعا ولا تعوجه وداعي من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحنك لا تفتحوا فإنك إن فتحته تلزه فالصراط هو الإسلام والسوران حلود الله والأبواب مفتحت محارب الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق وعيد الله في كل مسلم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى Memberikan sebuah permisalan Dengan sebuah jalan yang lurus Kemudian di samping kiri dan kanan Jalan yang lurus ini Dinding Dan pada dinding-dinding tersebut Ada pintu-pintu yang terbuka Dan ditutupi oleh orden Oleh tirai. Kemudian di awal jalan Ada penyeru yang menyerukan Wahai hamba Allah Masuklah kau ke jalan yang lurus ini Dan jangan kau berbelok Kemudian dari atas jalan terdapat penyuruh yang menyerukan ketika seorang Muslim atau Muslimah hendak membuka enam kordan yang menutup pintu-pintu tersebut, waihaklah la celakah kamu, jangan kau membuka kordan-kordan itu, Kapan kau membuka yang kuafir jalan yang lurus itu masalah Muslimin adalah Islam, sedangkan dinding yang ada di antara kedua jalannya adalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu yang ditutup oleh korden-korden itu. Adalah apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan penyeru. Di pintu jalan itu yang mengatakan. Wahai hamba Allah. Jalanlah muntur dengan jalan yang lurus dan jalan kau berbira. Itu adalah kitab Allah. Sedangkan penyeru. Yang menyeru dari atas jalan. Yang mengatakan. Ya engkau membuka kurden-kurden tersebut Kapan engkau membukanya maka engkau akan masuk Itu adalah pemberi nasihat Allah Subhanahu SWT Dalam hati setiap muslim Itu adalah pemberi nasihat Allah Subhanahu SWT Dalam hati seorang muslim Masyarakat Ma muslimin Rahimani wa rahimakumullah Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan Betapa mudahnya seorang muslim terjerumus, terperosok dan jatuh ke dalam kemaksiatan Hanya sekedar dengan membuka pintu yang tertutup dengan korden Membuka pintu yang tertutup dengan korden Itu tidak membutuhkan energi yang kuat Tidak membutuhkan Barakallahu'alaikum jerih payah nah, Namun hanya mungkin sekedar membukanya dengan kelingking kita Pintu itu akan terbuka Itulah gambaran Betapa kemaksiatan itu adalah sesuatu Yang mudah dilakukan oleh seorang muslim Namun, namun masyarakat Muslimin bila seorang Muslim melakukannya, maka dia telah membuka tabir yang menutupi neraka, sehingga dengan sebab itu dia akan masuk ke dalam apa yang di balik tabir itu, yaitu neraka Allah Swt. Hadirin, jemaah salat Id yang berbahagia, sudah satu bulan kita berpuasa. Berbagai macam berbagai amalan soleh telah kita lakukan berupa ibadah puasa salat salawih salat qiyam tilawahul quran sedekah dan amalan-amalan ketaatan yang lain. tentunya kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita atau tidak maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan memberikan bagi kita pahala yang besar dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita atas segala segala yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini atas ketidak seriusnya kita dan ketidak maksimalnya kita di dalam memanfaatkan bulan yang penuh keberkahan ini Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana وسائر أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولسائر المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والمشركين اللهم أصلح ولا تأمرنا وجعل ولايتنا في من خفاك والتقر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها لِمَثَلٍ أو عملٍ ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد و آله و أصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم